Коцюбинський. Завтра об 11 на мене чекатиме інженер Смолець. У цих фразах порядкові числівники 5, 11 означають не проміжок часу між двома годинами, четвертою і п'ятою, 10-ю і 11-ю, як у російських висловах в п'ятом часу, в 11 а точно визначену годину що по-російському буде в 5 часов 11 часов. На доказ цього можна навести ще одну фразу з творів Куцюбинського. «Рівно о пів до сьомої панна Анеля пройде через столову кухню». Виходячи з цього, треба питати не скільки годин, а котра година. Казати не одна година ночі, а перша година ночі. Тощо... Якщо треба сказати не про точно означений час, а лише приблизно назвати період між двома годинами, відповідно до російських висловів в п'ятому часу, в 1-му, тоді слід ставити перед порядковим числівником прийменник на. Ось сплю годину, сплю і другу, а вже повертає та на третю. Волак Артемовський. Отож, російську фразу «я прийду в п'ятому часу» треба сказати по-українському «я прийду на п'яту годину», а не «я прийду о п'ятій годині», бо це означає вже точний, а не приблизний час. Дробові числівники часу передаються відповідним дробом із прийменником «на» до половини години. Чверть на третю. З прийменником на або до, коли буде половина години, пів на сьому або пів до сьомої, як це ми вже бачили у фразі створу Коцюбинського. Чи з прийменниками до або за, коли прийшло вже за половину години, за чверть сьома або чверть до сьомої. Цебто чверть години залишилось до сьомої, або за чверть години буде сьома. Не дробові числівники, а цілі, що означають кількість хвилин якоїсь години, треба ставити з тими ж прийменниками за попередніми правилами. 10 на другу, 30 на другу або 30 до другої, за 22 або 20 до другої. Коли мовиться не про значення часу доби, поділеної на 24 години, а про кількість часу, витрачену на якусь роботу чи дію, тоді слід користуватися кількісними числівниками. «Як ось із неба дощ полився, в годину весь пожар залив» – Котляревський. От ми й узялися перевіряти рахунки з 10 ранку аж до 17 дня – витративши на це діло сім годин із живих уст. Зауваження до деяких числівників. Один, одні, сами, самі. В українській мові числівники один, одна, одне, одні мають або кількісне значення з одного вола двох шкур не деруть прислів'я. Ой, одна ж я одна, як билиночка у полі, Шевченко. Або значення займенника якийсь. В одній долині під горою високий явір зеленів глібов. Але ці числівники не мають значення займенників сами, сама, саме, самі, як у російській мові, он вибіжав в одном більє. Однак трапляється читати не тільки в сучасних газетних і журнальних статтях, а навіть у художніх творах. Вона вийшла в одному жакеті. Одні старі залишилися в селі. Українська класична література і народне мовлення у таких випадках користувалися здебільшого займенником «сами-сама-саме-самі». Сами борщ та борщ без нічого, як щодня їсти, то хіба не їсися, казка. Засталися самі вишкварки, номис.